Автори відозви не уточнювали, що вбиті виявилися сексотним агентами ГПУ чи комбедівцями, які розколювали єдність українського села. Ні слова не промовили автори й про євреїв-комісарів та військових москалів, які згинули в боротьбі з Подільською повстанською групою. Завершувалася листівка закликом підніматися на боротьбу з бандитами. Прочитавши її, Орел кинув. На кого це може вплинути? Селяни добре знають моє родинне походження і соціальне положення. Та й не рази бачили вони, як ми здобуваємо собі зброю та одежу. Справді, всю зброю, сідла, коні, набої, обмундирування повстанці здобували від окупантів. Орел так сформулював повстанську засаду. Кинжал дає в руки револьвер, Револьвер здобуває кріс, крісом здобувається кулемет, кулеметом опановується гармата, а все разом дає повстанцям міста, знаряддя і владу. По обличчю Яковини, який слухав розмову отаманів, було видно, що він розумів вагу пропагандивної війни з окупантами. Ввечері Орел розподілив між старшинами та козаками обох відділів видрукувані Яковиною відозви та карикатури. Наказав вивішувати їх по селах, роздавати селянам, поширювати серед частин Красної армії та міліції. Для розповсюдження повстанських листів Окотаман планував використати пасивні організації, щоб якомога ширший район можна було охопити друкованим словом. В розмові з Яковиною Орел порушив нові актуальні теми та дав ще цілий сшиток написаних наказів, відозв та оголошень. Боротьба з окупантами вогненним словом набирала обертів. Сліпий випадок. Через інформаторів телеграфістів станції Жмеренка Яків Гальчевський довідався, щоб Україну приїхав Лейба Троцький. Більше того, він планував прибути у Проскурів на оглядини частин першої кінної дивізії Червоного козацтва, тобто мав переїжджати через район, в якому діяв отаман. Що його зробити, думав Орел? Адже така груба риба, як Троцький, рідко буває в наших краях. Цей пархатий жит, що подяку за український хліб, на якому виріс, залив Україну кров'ю, мусить дістати научку. Інформатори повідомили, що Троцький з величезною обережністю пересувався по Україні. Зокрема, коли їхав з Києва, то попереду поїзда, в якому він їхав у салоні колишнього царя Миколи Другого, рухався бронепотяг, а позаду ще один – Сама ж царська сальонка була розміщена між панцерними вагонами, в яких сиділа залога з важкими кулеметами. Отже, голими руками його не візьмеш. Відділ Орла зупинився у трьох кілометрах від залізничної станції Вовковинці у густому ліску над залізницею. Всю ніч поручник-підривник Петренко та кілька козаків працювали коло Тору. 25 кілограмів піроксиліну було покладено під рейки і ретельно замасковано. За відомостями, які отримав Гальчевський, поїзд Троцького мав виїхати зі Жмеренки вранці. Не дивно, що з першими променями сонця коло залізничного шляху з'явилися червоні вершники, які пильно роздивлялися навкруги. Тільки тепер Отаман проінформував козаків про надзвичайного гостя, якого не можна було живим випустити з України. Попередив повстанців бути весь час колокони, щоб ті не їржали, а сам відійшов на спостережний пункт. Раптом о 10 годині ранку у лісі пролунав постріл. Більшовики, які курсували вздовж колії, здригнулися. Постояли трохи, вдивляючись у ліс, а потім помчали до переїзду. Орел швидким кроком рушив до табору. Ще здаля побачив закривавленого повстанця, підхоружного з полку Костя Гордієнка, який лежав на траві з простреленою головою. Козаки розповіли, що він сидів у гурті і, залишивши у барабані два набої, грався в «Американку». Нарешті догрався, за котрим разом револьвер вистрілив. «Я ледве не бив тоді конаючого підхорунжого, який зіпсував таку справу», – визнав у своїх мемуарах Гальчевський. Адже стріл у лісі над тором налякав червоних. Не чекаючи облави, отаман дав наказ зірвати колію. Шпали злетіли вище лісу. Орел з досадою махнув рукою, уявляючи, як злетів би потяг Троцького. Та що вже вдієш? Під хорунжого гордієнківця, який так безглуздо загинув та ще й нашкодив своєю смертю визвольній справі, поховали на південному краю лісу, який вже почали обстрілювати червоні. Поспіхом прочитали очі наш. Виїжджали невеселі.